Útra készen Tilda félébe szorította össze előtt két kezét, amivel biztosan sokakat megzavart. Nem tudhatták, hogy őt viszi. Talán azt képzelték, paranójásan retteg a molesztálástól. Azt hiszem, ő maga is tudta, de abban az elmondhatatlanul kitüntetett lelkiállapotban nem foglalkozott apró cseprő furkálásokkal. Azt sem érdekelte, ha teljesen esementnek nézték. Tudta, honnan indult, és hová megy, azt főleg, hogy kit bíztak rá a fiatal civil lányra. Egyszer összefutott a körös áruház előtt Zoé aki magához akarta ölelni. Majdnem könyökkel hárította el, és szája elé emelve mutatóját súgta. Őt viszem. Zoé elmosolyodott, Felmérte a felelősség súlyát, hiszen a zsúfolt villamosokban tényleg nem tehetett mást, mint furakodás nélkül védelmeznie. Onnan más volt a helyzet. Bár a legtöbb időt az új kórházban, ahogy a mai napig nevezik a klinikát, töltötte, de egyikből a másikba rohant. Talán az orvosok hozzáférhetőségének érdekében a tüdőszanatóriumot leszámítva, a mindenkori városvezetőség a kórházakat szinte egy kupacba építette. Igen sok kilométert járt végig a folyosókon, és mindenhol megkérdezte, szívéből és nem parancsból fakadó kötelességből, van szükség lelki támaszra? Egyesek mosolyogtak, mások ajkat bígyeztettek, megint mások örömmel hívták magukhoz. Már megszokta a kinevetést is. Kejfejancsi típus volt, akit igazán vérig sérteni sem lehetett, rendkívül akkurátus és adekvát válaszokkal hárította el a komoly hiszen a kórházak lakói sem egytől egyig rettentően betegek. Amikor a városi, katonai és idegelme kórházakat letudta, minden napra belesűrűsödött annyi többlet tapasztalat, hogy egyszerre szorongva és megnyugodva még ha ez a két érzés teljesen ellentmondónak tűnik is, közeledett a legnagyobb betegtároló központhoz. Oda fel, a tetőre, ahol minden nap akadt a súlyosabbnál még súlyosabb beteg. Nem tudta kiharcolni a lift használat jogát, bár nem is nagyon lett volna értelme, hiszen így is úgy is az apostolok lovának használatára kényszerült. Minden emeletet végig kellett járnia, talán segített volna, ha felliftezik a legfelsőre, és onnan lefelé jön. Még a fiatalnak is könnyebb lefelé gyalogtúrázni, mint fölfelé, de a fölösleges önsajnálatot mellőzte. Sosem volt nyavajgós típus, mert ugyan nem minden nap kapta meg a szentséget, de egyedül ő, mint kórházpastorációs nővér szolgálhatta ki, majdnem úgy, mint egy pap. Azzal a különbséggel, hogy a mise odaillő szövegét nem mondta el, ahhoz előbb tényleg fel kellett volna szentelni, és persze nem ártott volna a fiúnak születni. Nyolc-tíz haláleset után már kevésbé zaklatta fel. Megpróbált minden alkalommal derűs, nem bagatellizáló lelki segítség lenni, kerülve a túlzott nyafogást, ami aláaknázhatta volna az együttérzés őszinteségét. Nem ismerte ezeket az embereket, de mindent megtett volna a gyógyulásukért, Persze, amikor már lemondtak egy-egy betegről, és közeledett a végidő, orvos nem lévén a lelkeket próbálta ellátni gyógyszerrel. Meglepődött önmagán, mert néha olyanokat mondott, és úgy cselekedett, hogy még oly felkészülten és talpra esetten sem tudta volna, csak is kizárólag abban a helyzetben. Tehát azt, amit amúgy is tudott, hogy bizonyos helyzetekben az ember nem önmaga fogalmaz, hanem rajta keresztül a teremtő, elég sokszor megtapasztalta. Ahányszor kimondta, hogy Krisztus teste, sosem várta, hogy aki az élet anyagi vonatából kiszállni készülő, az válaszoljon. Maga mondta az áment. Aztán homlokukra tette a kezét, vagy az ágyszérén üldögélve, attól függően, hogy milyen indítatást kapott, imádkozott, vagy a távozó kezét simogatva csendben mosolygott. Idősebb papoktól sokszor hallotta, hogy nem láttak még olyan embert, aki Isten nélkül távozott volna. Ő adja az életet, és ő határozza meg annak hosszát, de nem ebben az értelemben, hanem a megtérés vagy felismerés valamilyen formájában. Sokakkal beszélgetett olyanokkal, akik később meggyógyultak, hiszen ezek a kórházak nem halágyárok, nem is elfekvők. Aznap jelezték, hogy ketten bizonyosan jó hasznát vennék az áldozásnak. Krisztus testének mindig minden helyzetben mindenki jó hasznát veszi, de vannak másféle élethelyzetek. Olyanok, amelyek csak a világra születés előtti anyagtalan, testetlen preexistencializmust és a materiálisból kilépő, egyetlen és örök célba érést jellemzik. Természetesen nem vehette át a papok szerepét. A betegek szentségét nem bízták ugyan rá, de ott van az a bizonyos legnagyobb és legjobban imádott ránk testált. Megérkezte után felrohant arra az emeletre, ahol a két érintett tartózkodott. Lelkiismeret furdalást is érzett, mert mindenki mást háttérben hagyott, de a többiekkel egy-két óra múlva, ha úgy hozza a lépés, másnap is beszélhet. Benyitott. Azonos kórteremben tartózkodott Sarolta néni, és egykori osztálytárs nője Magdika. Így harminc évesen megdöbbentő volt a feladat. Előbb ki is akart hátrálni, majd felülvizsgálva önmagát szégyenkezni kezdett. Éppen barátnőjének ne segítene. Magdika ágyát férje, két gyermeke, szülei, apósa, anyósa állták körül. Halkan nehezen beszélgetett. Tilda ide-oda köszönt, rámosolygott és intett. Mindjárt jövök. Aztán körülnézett. Megpróbálta lehető legkevésbé zavarni, egyesek pihentek, mások olvastak. A kórterem másik végében nehezen lélegző 90 körüli idős hölgyet fedezett fel. Nem volt nehéz rájönni, hogy ő sarolta néni. Bement a két ágy közötti kis szakaszba, és oda köszönt. Valamiért azt csukta az előérzete, hogy célszerűbb jó napottal köszönni. Jó napot sarolta néni. Ne néni, kislány, pihegte. hogy jó napot ha tényleg jót akar, akkor segítsen. Azért jöttem sarolta néni. Már mondtam, hogy ne néni hiszen, és a levegőért kapkodott. Igen, kezét csókolom, leülhetek az ágya szélére? Dehogy, sipírt az orvosokért, de sürgősen. Alig bírt beszélni. Nem látja, ezek képesek halni hagyni, pedig még csak 94 éves vagyok. Mindenkit feljelentek. Egyáltalán hogy képzelik? Én nem múlhatok el. Mi vagyok én? Egy senki? Hogy semmi legyek? Sarolta néni, ön háromszor annyi idős, mint én. Boldog lennék, ha egy picit megközelíteném az életkorát. Tudja, a Szentírásban is megvan írva. Az emberi élet 70-80 év. Látja magával, különösen kegyes volt az úr. Sarolta néni feje piros lett, és elkezdett remegni. Nekem ne beszéljen semmiféle úrról, az életben nem hittem ilyen... Nem tudta végigmondani. Nekem orvost hozzon, nem akarok meghalni, érti? Sarolta néni, mikor a kisgyermek megszületik, az élete második másodpercében már egy picivel közelebb van a halálhoz. Mindannyian meghalunk, tudja? Lehet tíz perc múlva, vagy húsz, esetleg negyven év múlva, de biztosan követem mindazokat, akik hamarabb meghalnak, mint én. Én rendőrt hívok, liheg Miért zaklat? Eszem ágában sincs. Maga egy kis citri még. Nem érti meg, cica baba, hogy én is az vagyok. Pocsékul elbánt velem az orvostudomány. Műhibát követtek el. A kezelő orvosomnak volt bőr a képén azt mondani, hogy baj van a karosszériámmal, mert régi. Még hogy a karosszéria. Az összes férfi nyára csorgott utánam. Elhiszem, sarolta néni. Egyre kellemetlenebbül érezte magát. A gyomra gombócba szorult, a szíve a torkában dobogott. Rá akart kiabálni, de fegyelmezte magát. Egyúttal meg is értette. Nem lehet túlzottan egyszerű. A tanácsadásnál mindenképpen sokkal nehezebb szembenézni a halállal. Pálatya szavai csengtek fülébe, aki egyszer azt mondta, hogy őt nem borzasztja a temetés, egyenesen irigli azt, akitől búcsúznak. Az már nem csak hiszi, de pontosan tudja azt, amit ő még nem tapasztalt. Megfoghatom a kezét? A nevét mondja. Tilda vagyok. A teljes nevem Márta Tilda. Ez valami apáca név? Nem, ez a saját nevem. Menjen már orvosért. Tilda vett egy nagy lélegzetet, kiment. Előbb a nővérel beszélt, aztán mert nem erre kérte az orvossal is. Mind a ketten megmondták, hogy emberi számítások szerint sem az életkora, sem a betegsége nem feltételez több, mint néhány órát. Ha nagyon erős, egy-két napot. Visszament. Sokkal finomabban fogalmazva valami hasonlót mondott neki. Leült és megfogta a kezét. A hölgy lélegzése egyre zihálóbbá vált, az arcvonásain a dükeveredett a szenvedéssel. Még volt arcmimikája. Ezek saját magukat megmentik, pihegte, De én nem halhatok meg. Nem fogják fel az egészet. Milyen dolog ez? Kitalált ki ilyen hülyeséget. Tilda elővette egy feszületet, és a renyhe fölfelé nyitott tenyerébe helyezte. Megsimogatta az arcát, és átment volt osztálytársnőjéhez Magdikához. Azon a pár lépésen, ami a két ágyat elválasztotta egymástól, annyi gondolat özenlött át fejében, ami csak ilyen kiélezett helyzetekben lehetséges. Visszafojtotta ellenszenvét, és tulajdonképpen megértette sarolta nénit, hiszen senki sem dalol az elmúlás örömének. Még ő is vérrel veritékezett, akit abban a kis rejtett tokban, belső zsebében magánál hord. Megszégyelte magát, de messziről látta, hogy Magdika helyzete nem tűr halasztást. A két hatalmas hiba futott át benne, melyeket el kell kerülnie. Nem szabad agyon sajnálni, talán még a halduklót sem, és nem engedheti meg magának, hogy olyasmit kezdjen kedélyeskedni, táncolunk mi még a nyáron. Megpróbált mosolyogni. Azt sem tudta pontosan, hogyan ért oda, hiszen a hozzátartozók nem voltak légnemű lények. Bizonyal utat engedtek neki. Leült, kezébe vette az ernyett sorvat kezet. Épp szólni próbált, amikor Magdika, elnehezedett légzését megszakítva, szinte kedélyesen ráköszönt. köszönt. Eljöttél, drága barátnőm, piegte, majd lecsukta szemeit. Tildán egy pillanatra átrohant a gondolat, hogy néhány óra, esetleg egy nap múlva, mikor a lelke utat kap, ugyanígy fog kinézni, Sápat, beesett arcú, rendkívül kiegyensúlyozott vonásokkal. Magdika újra kinyitotta szemeit. Ne keresd a szavakat, hiszen mindannyian erre várunk. Kirettegve, ki rákészülve. Tudod, picit megremegett. Semmit nem jelent az életkor, Emlékszel pitt felire? Tőle érettségi előtt búcsúzott az osztály. Ismét behunyt a szemeit, és mintha órák óta beszélt volna, úgy kimerült. Tilda érezte, hogy meg kell kezdenie azt, amiért jött. Ekkor a szemhéjai ismét felnyíltak, még csillogó érdeklődés árad belőlük. Engem ne sajnálj! Te is tudod, hogy jobb helyre nem mehetek. Egyedül bálintom, és a kicsik sorsa aggaszt, Pedig két anyjuk is lesz egyszerre. Tilda tudta, hogy önmagán kívül Jézus anyjára céloz. Érezte, minden előre készített szöveg alkalmazhatatlan. Hagyta, hogy rajta keresztül a legszentebb lélek szóljon. Most mondj egy rövid foházt, értem is. Mert nem vagyok bűntelen, és te sem vagy, pap, hogy feloldoz. Tudod, hogy ez a szándék minden bűnöd alól feloldozott? Nagyon nehezemre esik beszélni. Fogd a kezem és imádkoz, majd én megpróbálok gondolatban követni. Értük, angikámért és Kicsi Balázsomért. picit megemelte erőködve személyát, valahová Tilda mögé nézett párjára és hozzátette. És ezért a kincsért, aki kilenc adott nekem az életéből. Tilda sokat hallott a kontemplatív imáról, de ilyen helyzetekben nem szokták alkalmazni. Nem tudott beszélni. Azt sem tudta eldönteni, mivel kezdhetné a hitvallással, vagy az úr imádságával, esetleg lélekből fakadó szabadimával. Lecsendesedett, behúyt a szemeit, simogatta barátnője kezét, és átengedte magát hangtalan közvetítőnek. Magdika egyre nehezebben lélegzett, mintha az úr felmutatás csengője szólalt volna meg belsejében. Tilda vette a szentséget, és az őt nyitott szemmel néző barátnője nyelvére helyezte. Krisztus teste, ámen, válaszolta ő maga. Megsimogatta Magdika arcát. Gyermekei, férje, szülei és férje szülei egyenként adtak a homlokára egy-egy puszit. Kicsit hátrább léptek. Ekkor Magdika, mint aki hirtelen meggyógyult és teljesen megtelt erővel, Felemelte másik ernyetkezét, megsimogatta Tilda arcát, És határozottan a korterem közepét mutatta. Eljött, itt van, és ha hiszed, hanem nem, nem te fogod a kezemet, hanem ő. Áldott legyen a neve, az úr legyen veletek, szeretteim, indulok. Enyhé megemelt feje hátra hanyatlott, és tildának igaza lett. Éppen úgy nézett ki, mint pár perccel korábban. Nem nyomta arcára pecsétjét a halál. Visszalépett, hiszen az aggódó családtagokból hirtelen gyászolók lettek, amikor Sarolta néni a háta mögül nagyon erélyesen szinte felkiáltott. Nicsoda fény. Mindig utáltam, ha szemembe sütött a nap, ennél erősebbet még sosem láttam, és mégsem bánt. Tilda nagyon gyorsan odalépett, elővette a másik szentséget, mire kiszolgálhatta volna, sarolta néni hátra hanyatlott, kilehelte lelkét. Ám az Ernyet tenyerébe helyezett feszületet úgy megszólította, hogy azt sosem szabadították ki belőle. Ilyen fegyelmezetten, minden teatralitást mellőző, patagzó könnyű gyászolókkal nagyon ritkán találkozott eddig. Lassan kihátrált a kórteremből, úgy érezte, el kell rohannia. Ekkora terhet nem bír el, összeroppan. Beteg, belehal. Eszébe jutott, hogy beteg pastorációs nővér. Azért van nála a szentség, hogy a rászorulónak odaadja. Megáldoztatta magát, a lelke egyensúlyba került, és a folyosón ide-oda rohangáló nővérek egyikétől annyit kért csupán, hogy bár két haláleset történt abban a kórteremben, de ne nagyon siessék el. A gyógyulni vágyókat esetleg demoralizálhatja, de a hozzátartozóknak egy perc is számít.